Звідси початок шляху до нової апології садизму. Батько був невичерпний у проставлянні цієї дивної стихії, що нею є матерія. Немає матерії мертвої, навчав батько. Мертвизна є тільки видимістю, за якою чаяться незнані форми життя. Виміри цих форм нескінченні, а відтінки та нюанси Деміург оволодів було важливими і цікавими рецептами творення. Завдяки їм він створив розмаїття різновидів, що здатні відновлюватися самотужки. Невідомо, чи ці рецепти вдасться коли-небудь реконструювати. Але це й не потрібно, бо якби навіть ці класичні методи творення виявилися раз і назавжди недосяжними, залишаються певні нелегальні методи, цілий безмір єретичних і заборонених прийомів. В міру того, як від загальних засад космогонії батько переходив ближче до терену своїх безпосередніх зацікавлень, голос його западав у довірливе шепотіння, виклад робився все складнішим і заплутанішим, а висновки, яких він доходив, губилися в дедалі сумнівніших та ризикованіших регіонах. Його жестикуляція набувала езотеричної значущості. Примітка – езотеричний таємний, доступний лише для обраних. Він замружував око, прикладав до чола два пальці – Хитрість у полі ставала просто несамовитою. Нею він усвердлювався всередину своїх співрозмовниць цинізмом погляду, гвалтуючи найсоромливіші, найінтимніші поклади в них, і досягав їх, попри намагання вислизнути у найглибшому закамарку, при правдості стіни лоскотав, Дряпав іронічним пальцем, поки не долоскочувався проблиску розуміння і сміху, визнання та замирення, що ним урешті доводилося капітулювати. Дівчата сиділи непорушно, лампа сіла кіптєву, тканина під голкою машинки давно з'їхала вбік, і машинка стукотіла на марне прошиваючи чорне беззоріне сукно, що відмотувалося із сувою зимової ночі за вікном. «Задовго ми жили при терорію недосягної досконалості Деміурга», – казав батько. «Задовго досконалість його творіння паралізувала нашу власну творчість. Ми не хочемо з ним конкурувати, як і не маємо амбіцій йому дорівнятися». Ми хочемо бути творцями власній нижчій сфері, прагнемо власної творчості, прагнемо насолоди творення, словом, прагнемо деміургії. Примітка. Деміургія, творення тут у розмитому сенсі може так само означати і зроблений руками. І мистечку, чи і літературну творчість, але й так само творчість у розумінні ідеальному, точна дефініція вживаного тут поняття залежить від інтерпретації оповідання. Не знаю, від чого імені батько виголошував усі ті постулати, що за спільнота, що за корпорація, секта чи орден делегували свою солідарністю стільки пафосу його словам. Що до нас, то ми були далекі від будь-яких деміургічних намірів. Попри те, батько міг розвинути програму тієї другої деміургії, прообраз і ще однієї генерації тварінь, яка мала відверто протистояти панівній епосі. Нам не залежить, казав він, на творах із довгим диханням, як і на далекосяжних сутностях. Наші витвори не будуть героями батотомних епопей. Їхні ролі будуть короткі, малослівні, характери без планів на дальший розвиток. Часто ми завдаватимемо собі праці покликати їх до життя лише заради єдиного жесту, одного слова, лише на одну мить, будьмо відверті. Ми не збираємося акцентувати на довготривалості чи добротності виконання, наші витвори будуть радше тимчасовими і одноразовими. Якщо це будуть, наприклад, люди, то ми наділимо їх лише одним боком обличчя, однією рукою, ногою, тією саме, що буде їм потрібно в їхній ролі. Було б занудством перейматися ще й другою їхньою ногою, якщо вона справді не має значення. Ззаду вони можуть бути просто зашиті полотном чи побілені. Наші амбіції базуватимуться на гордому гаслі про те, щоб на кожен жест був інший актор. Обслуговувати кожне слово і кожен рух буде покликаний нами до життя окремий суб'єкт. Такий наш смак. Це буде світ за нашими вподобаннями. Деміург полюбляв досконалі, вишукані і складні матеріали. Ми віддамо перевагу дешевизнім. Нас просто вабить і захоплює, не вибалива вбогість матеріалу. Вам зрозумілий, запитував батько, глибокий сенс цієї слабкості цього потягу до пістрявого промокального паперу, до пап'ємаше, до лакування, до клоча і мотлуху. Це, казав він із болісною усмішкою, на наша любов до матерії як такої, до її пухнастості і дірчистості до єдиної містичної консистенції. Деміорг, цей великий митець і майстер, учинив її невидимою, наказав ховатися під хвилюванням життя. Ми ж навпаки любимо її скрегіт, її спротив, її склепанусь як так незграбність. Любимо під кожним жестом, кожним рухом бачити її обважнілу натугу Її безвладність і милу клишоногість. Дівчата сиділи нерухомо, зі скляними очима. Їхні обличчя повитягувались і заслухано подорніли, щоки зачервонілись. І в цю мить було непросто оцінити, до якої з генерацій творення вони належать, першої чи другої. Коротше кажучи, завершував батько, ми хочемо створити людину ще раз, але тепер за образом і подобою манекена. Тут заради точності у звітуванні ми повинні описати певний дрібний і несуттєвий інцидент, який. Без попередніх обставин і тяглості, як своєрідна злостивість об'єкта, перенесена до психічної церени. Читачеві радимо проігнорувати його з такою ж легкістю, що й ми. Ось його перебіг. Умить, коли батько вимовляв слово «манекен», Аделя поглянула на свій годинник, після чого по змовницькому на полду. Тоді разом із кріслом виснулася на одну п'ять уперед, підняла кричок сутні, повільно виставила під нього обтягнуту чорним шовком ступню і потяглася нею, ніби змія голівкою. Так вона й сиділа увесь час протягом тої сцени, цілком завмерши, з великими неспокійними очима, поглибленими до того ж Блакитю Атропіну, маючи по обидва боки Польду і Павлину. Усі втрьох широко вирічилися на батька. Той кахикнув, замовк, похилився і раптом сильно почервонів. За одну мить обрисів лиця, що й не такий розвихрений, повний вібрувань, замкнувся на навпокорних рисах. Він натхненний, Єресіарх, ледве звільнений з вихору власного піднесення, раптово закрився в собі, змалів і згорнувся. Хоч, може, його підмінили комусь іншим. Той інший сидів тепер напружившись, дуже червоний, з опущеними долу очима. Пана Польда підійшла і схилилася над ним. Легенько попліскуючи його по плечах, вона сказала злагідною за охотою. — Якубчик буде розумний, слухняний. — Якоб не буде впертий. Ну, будь ласка, Якобе, Якобе. Випнутий Аделин пантофлик Ледь помітно тремтів і поблискав, ніби зміїне жало. Батько повільно все ще запущеними очима, підвівся, механічно ступив крок уперед і зсунувся на коліна. Лампа сичала в тиші, гущевиною шпалер, туди-сюди бігали красномовні погляди, літали пошепки отруйних язиків. Зигзаги думок Трактат про манекенів Продовження Наступного вечора батько з поновленим запалом вдався до тієї ж неясної і сумнівної теми. Плетиво його зморщок, розплутувалось і знову заплутувалося з особливою химерністю. В кожній спіральці Крився добрячий заряд іронії, та іноді натхнення розширювало коло його зморщок, що росли велетенським грозним вихором, мовчазними валютами, розходячись у глибині зимової ночі. Примітка валюта – скульптурно-архітектурний орнамент у формі спіралі або сувою. Фігури з паноптикумів, любі пані, почав батько, тож брачі пародії на манекенів, але навіть у цьому вигляді не варто ставитися до них легковажно. Примітка паноптикум – виставка або музей, що демонструють колекцію всіляких дивнот, виставка воскових фігур. З матерією не жартують. Вона завжди повниться трагічною поважністю. Хтось іще сміє думати, ніби з матерією можна гратися, ніби можна її задля жарту переформувати, ніби жарт не вростає в неї, не вризається негайно, мов доля або призначення. Чи відчуваєте біль? Глухе зневолене страждання в матерію страждання того чуперадла, яке не знає, чому воно таке, чому воно мусить існувати в цій силоміць на кинутій парадійній формі. Чи усвідомлюєте силу вислову, форми, омани, ступінь тиранічної сваволі, з якою він, жарт, кидається на беззахисну колоду і загарбує всю, Всю її, ніби власна тиранська розпаніла душа. Надаєте якій-небудь голові сполотна і клоча гнівного виразу і залишаєте її з цим гнівом, з цією конвульсією, з цією напругою назавше, замкнутою в сліпій люті, що вже ніколи її не відпустить. Юрбаги з такої пародії «Плачте ж, любі пані, над власною долею, Споглядаючи муки ув'язненої, пригнобленої матерії, що не знає, хто вона і навіщо, і куди заведе той жест, яким її обмежено назавжди. Юрба сміється. Ви розумієте жахливий садизм, п'янку, деміургічну жорстокість цього сміху. Насправді ж, любі пані, нам не сміятися. Плакати треба над власною долею, споглядаючи цю неміч матерії, гвалтованої матерії, над якою вчинено жахне безправ'є. Звідси й виводиться, любі пані, страшний смуток усіх блазне големів, усіх чуперадил, розпачливо замислених над своєю смішною гримасою». Примітка Голем у староєврейських переказах людина подібна істота, яку виліплена з глини і натхнена життям завдяки чорній магії. Голем не був справжньою людиною, поза як не вмів говорити, а отже й думати міг лише виконувати чиїсь накази. Ось анархіст Луккезіні, вбивця пані Цісарової. Ось драга, демонічна і нещаслива королева Сербії. Ось геніальний молодик, надія і роду, якого знищила гидка залежність від онанізму. О, іронія цих імен, цих оман. Примітка. Насправді Луїджі Лукені, 1873-1910 роки, італійський анархіст який убив імператрицю Австро-Угорщини Єлизавету в 1898 році в Женеві, покінчив життя самогубством у в'язниці. Драга Машин, одна з дам при дворі короля Сербії Олександра Обриновича, Чи може в цьому чуперадлі бути хоч щось від королеви драги, її двійниця, якась найвіддаленіша тінь її єства? Ця подобезна, ця видимість, ця назва заспокоює нас і не дає спитати, ким для самого себе є цей нещасний витвір, а це ж усе-таки якийсь хтось, Любі пані, хтось безіменний, хтось нажаханий, нещасний, такий, що ніколи у своєму глухому житті і не чував про королеву драгу. Доводилося вам чути ночами страшню чевиття воскових опудел, закритих на всі замки в ярмаркових будах або розпачливий хор усіх тих фігур з деревини і порцеляни, що гатять кулаками об стіни своїх в'язниць. На батькому обличчі, розвихреному жахіттям усього, що він накликав із тембряви, утворився вирш-зморщок, вирва, просверлена вглиб, на дні якої палало стрімке, пророче око. Його борода дивно стобурчилася, в їх такий пензлі волосся, що лізли з бородавок, родимо, кніздрів, підвелися сторчма, на своїх корінцях. Він так і стояв, Заціпенілий Спалаючими очима, тремтячи від внутрішнього збудження, мов автомат, у якому щось заскочило, і він зупинився намертво. Аделя підвелася з крісла і попросила нас не дивитися на те, що станеться за мить. Відтак підійшла до батька і, взявши руки у боки та набравши при цьому підкреслено рішучого вигляду, зажадала вкрай незаперечним тоном. Дівчата завмерли запущеними очима в дивному заціпенінні. Трактат про манекенів завершення Одного з наступних вечорів Батько продовжив лекцію такими словами. Не про ці втілені непорозуміння, не про сумні пародії, плоди простацької та вульгарної нестриманості, ні, любі пані, не про це я хотів говорити, оголошуючи свій виклад про манекенів. Мені йшлося про інше. Тут батько почав будувати перед нашими очима Видиво, що він вимрів септо покоління істот органічних лише на половину якоїсь псевдофлори і псевдофауни наслідків фантастичної ферментації. То були витвори зовні схожі на живих істот, на хребетних, ракоподібних, членистоногих, але видимість обманювала. Насправді вони були аморфні. Без внутрішньої структури, плоди імітативних тенденцій матерії, що наділена пам'яттю, зазвичкою повторює одного разу засвоєні форми. Шкала видозмін, яким підлягає матерія, на загал обмежена, і певний набір форм так чи інакше повторюється на різних рівнях буття. Ті витвори рухливі, піддатливі на подразнення, але все ж далекі від справжнього життя можна було отримати завдяки суспензіям деяких складних колоїдів у розчинах кухонної солі. Примітка колоїди, драглисті, прозорі клайки тіла найчастіше двоскладникові, що являють собою перехідний етап між розчинами суспензіями та сумішами. Такі колоїди протягом кількох днів формувались і організовувались у певні згустки речовини, що нагадували найнижчі різновиди фауни. У виниклих таким чином істот можна було встановити дихальні процеси, перетворення матерії, але хімічний аналіз не свідчив про найменші сліди білкових сполук чи молекул вуглецю загалом. Примітивні під кожним оглядом ті форми були нічим порівняно з багатством і красою псевдофауни та флори, що іноді з'являється у певних точно окреслених середовищах. Ними є старі помешкання, пересечені випарами багатьох життів і подій, зужиті атмосфери, наповнені специфічними складниками, людських марень, щедро обдаровані гумусом споменів сумних історій та безплідної нудьги звалища. Примітка гумус – складник деяких ґрунтів, що виник унаслідок розкладання різних рослинних і тваринних решток. Тут урожайна основа. На такому ґрунті згадана псевдовегетація проростала швидко і поверхово, паразитувала буйно і ефемерно, породжувала коротковічні покоління, що розквітали раптово і красиво, щоб тут таки згаснути і зів'яти. Шпалери в таких помешканнях мають бути вже надто зужиті і знуджені ненастанними мандрами через усі зміни ритмів. Немає нічого дивного в тому, що вони сходять на манівці далеких, ризикованих уявлень. Речовина меблів, їхня субстанція, вже мусить бути послабленою, занепалою і підлягати недобрим спокусам. Тому на цьому хворому, стовленому і здичавілому ґрунті зацвітає ніби чудова екзема, фантастичний наліт, кольорова розбояла пліснява. «Ви ж знаєте, любі пані, казав батько, що у старих помешканнях бувають квіти» про які забули. Ніким упродовж місяців не відвідувані, вони в'януть, покинуті між старих стін і стараються часом, що замикаються в собі, заростають цеглою і назавжди втрачені для нашої пам'яті, поступово перестають існувати. Двері, що ведуть до них із якого-небудь підмостка на задніх сходах, можуть залишатися непомітними для пожильців так довго, що аж повростають, увійдуть у стіну, яка зітреї слід по них у фантастичному плетеві подряпин і тріщин. Якось раненько, казав батько, наприкінці зими, по багатьох місяцях відсутності я увійшов до такого напівзабутого ходу, і здивувався на вид отих кімнат. З усіх шпарин у підлозі, з усіх виступів і фрамух лізли тонкі пагни, що наповнювали сіре повітря мережем філігранного листя, прозорою гущовиною якоїсь теплиці, сповненої шепотінь, відблисків, колихань якоїсь такої несправжньої та блаженої весни. Навколо ліжка, під багатогранником люстрі, хиталися вздов шаф купи гнучких дерев, вибухаючи вгорі світлистими кронами, фонтанами листяних мережів, що вигравали розпиленим хлорофілом аж під небо мальованої стелі. У прискореному... «Я був щасливий», – казав батько, – «з того несподіваного розквіту, який наповнив повітря мерехтливим шелестінням, лагідною піною, що присипалося, мов кольорове конфеті, крізь тонке пруття гілок. Я побачив, як із повітряних трепетань, з ферментування збагаченої аури, Виділяється і матеріалізується те квапливе цвітіння, переливання і розпад фантастичних олеандрів, які наповнили кімнату ріденькою лінивою завію з великих рожевих суцвіть. Примітка олеандра – вічно зелений кущ або низьке дерево з ланцетоподібними, Шкирястими листками і білими, червоними або рожевими квітами в дикому вигляді росте в країнах Середземномор'я та Субтропічної Азії, популярний як кімнатна рослина. «Перш ніж звечоріло, – скінчив батько, – не залишилося і сліду від того чудового квітування. І вся та фанта-моргана була тільки містифікацією, прикладом дивного вдавання матерії, що прикидається життям. Того дня батько був живавий, а його хитрі іронічні погляди так і бризкали на всі біч за і гумором. Потім, знагла поважніючи, він знову задивлявся в безконечну шкалу форм і відтінків, яких набувала багатолика матерія. Його захоплювали межові, тобто сумнівні і проблемні форми, як-от ектоплазма сомнамболічна, псевдоматерія, еманація мозку каталептична, що в певних випадках розсікалася з густ загіпнотизованого на цілий стіл, наповнювала всю кімнату, немов розбояла рідка тканина, астральне тісто десь на межі тілесного, і духовного. Примітка в спіритизмі – субстанція, що начебто виділяється з медіума під час трансу. Каталепсія з грецького – заціпеніння всього тіла або його окремих членів, поєднане із втратою довільного керування рухами, з'являється серед іншого в гіпнотичних станах, еменація мозку – що наставала б у такому разі, належить до спільного з ектоплазмою сомнамбулічною ряду явищ. Утім, можна здогадуватися, що Шульц радше грається нагромадженням термінів з медіумічної церини, насправді не ставлячись до них надто поважно. Астральне тісто в окультизмі астральним тілом називають ефірне тіло, Проміжне від фізичного до духовного, що начебто керує органічним життям людини і може відокремлюватися від фізичного тіла, наприклад, під час сеансів спіритизму. «Хто знає, – казав батько, – скільки вл'є зболених і скалічених, обрубаних проявів життя, як оце штучно склепане, на силу збити, докупить свяхами життя шаф і столів, розіп'ятої деревини». Тихої великомученості, жорстокої людської вигадливості. Жахні трансплантації чужих собі і навзаєм ненависних порід, схрещування їх у єдиній нещасній цілості. Скільки задавнаної мудрої муки в цих прооліфиних шафах, жилах і прожилках наших старих добрих шаф хто розпізнає в них старі, зняті рубанками і бажально зашліфовані риси, усмішки, погляди. Батько обличчя в мить, коли він це вимовляв, дедалі більше вкривалося задумливою системою, системою зморщок, ставало схожим на сукувату і багатошарову стару дошку, з якої зіструвано всі спогади протягом якоїсь хвилини ми думали, що батько западає в зацепеніння, що часом із ним траплялось, але він раптово стрепенувся, отямився і повів далі. Прадавні містичні народи бальзамували своїх мерців. У стіни їхніх помешкань було покладено і замуровано тіла з обличчями, у вітальні стояло опудало з батька, а вичинена жона-небіщиця слугувала килимом на підлозі. Я знав одного капітана, що мав у себе в каюті лампу-мелюзину, яку малайські бальзамувальники зробили з його убитої коханки. Примітка. Лампа-мелюзина – павичок, велика з прикрасами і розгалуженнями люстра. Тут – увінчена велетенськими оленячими рогами і виготовлена у вигляді фантастичної жіночої фігури, що у витягнутих руках тримає смічник. На голові вона мала величезні оленячі роги. В тиші каюти ця голова, напнута по підгілячим рогів, при самому склепінні повільно розплющувала очі. На ледь розтулених її в устах поблимувала лаплів слини, що лопалася від тихого шепоту. Головоногі молюски, черепахи і величезні краби, підвішені до грішніх балах у вигляді канделябрів і люстр, чебиряли в отій тиші ногами, наче все кудись ішли, крокуючи на місці. Батькове обличчя враз посмутнішило і занепокоїлося, коли його думки через незнані ряди асоціацій Перекинулися на нові приклади. Чи можу я замовчати? казав він стишаним голосом, що мій брат, унаслідок довгої та невелікомної хвороби, поступово перетворився на сплетіння гумових кишок. Аж бідна моя кузинка вдень і вночі носила його по подушках, наспівуючи нещасному безконечні колескові зимових ночей. Чи буває що-небудь сумніше за людину? Перетворену на гумову кишку. Яке розчарування для батьків, яка дезорієнтація для їхніх почувань, яке фіаско надій та обіцянь, пов'язаних з аж так обдарованою молодістю, і в той же час вірна любов бідної кузинки, що супроводила його навіть у такій халепі? Ох, не можу. Більше не можуть цього чути, простогнала Польда, перехилившись на кріслі. Аделю, вгомони його. Дівчата встали. Аделя підійшла до батька і витягнутим пальцем показала, що збирається його лоскотнути. Батько знітився зброй. Притулившись до себе плечима, вони з польдою глянули одна одні в очі і усміхнулися. Цілий серпень того року я провів з малим симпатичним песиком, який певного дня опинився на підлозі нашої кухні. Недолугий, песклявий, все ще пропахлий молоком і немовлятством, з недосформованим, круглястим і тремким лобиком з кротячими, розкоряченими на боки лапками та найніжнішою м'якенькою шерстю. З першого погляду ця крехтинка життя завоювала весь можливий ентузіазм і захват хлоп'ячої душі. З якого неба так неждано впав той улюблений з богів, миліше й серцю від найкращих іграшок. І як це так, що старі... Нічим не цікаві мийниці посуду, здатні часом на таку чудову вигадку принести з передмістя о дуже ранній, трансцендентно ранковій порі до нашої кухні ось такого цуцика. Примітка трансцендентний такий, що виходить по можливості суб'єкта пізнання щодо об'єкта і стосується апріорних форм розгляду. Тут жартомав вже й термін, яким окреслено пору настільки ранню, що вона знаходиться поза можливостями осягнення героєм, який ще спить. Ах, я був ще, на жаль, не тут, не народився ще з темного лона сну, а те щастя вже збулося, вже чекало нас, безпорадно розпластане на зимній підлозі кухні недооцінене Аделею і домашніми. Чому мене раніше не розбудили? Мала тарільчина молока на підлозі свідчила про материнські імпульси Аделі, але й, на жаль, і про втрачені для мене назавжди недавні хвилини з радощами прибраного материнства, з яких я ще не був учасником». Зате переді мною лежало ціле майбутнє, який безмір дослідів, експериментів і висновків відкривався тепер. Секрет життя, його найсуттєвіша таємниця, зведена до цієї простенької, досягної та іграшкової форми, відхиляла завісу перед ненаситною цікавістю. Це було надзвичайно захопливо – отримати власність таку окрушену життя. Часточку віковічної таємниці в настільки новому і кумедному прояві, що будуть безмежно цікавість і потаємну шану своєю іншістю, неочікуваним перенесенням притаманного нам життєвого розвою у відміну від нашої форми звіряти. Тварини. Об'єкт ненаситної цікавості, у унаочення загадки життя – Наче створений для того, щоб людині показати людину, розкладаючи її багатозначність і різноманітність на тисячу калейдоскопічних можливостей з доведенням кожної до якоїсь парадоксальної межі, до цілковитого буяння притаманного її характеру. Серце, не обтяжене сплетіннями егоїстичних інтересів, що так заважають у міжлюдських стосунках, відкривалося іншим проявом вічного життя з усією симпатією та тією любовною спільницькою допитливістю, що маскувало собою жагу самопізнання. Песик був оксамитний і теплий. Він пульсував усім своїм маленьким прискорним серцем. При собі мав два м'яких лаптики в ушок, синюваті мутненькі очі, рожевий писочок, до якого цілком безпечно можна було запхати палець, ніжні і невинні лапки зі зворушливою рожевою бородавкою над передньою ступнею. Ними він залазив до миски з молоком, нетерплячий і жадібний, хлептав поживу рожевим язичком, а наситившися, жалісно підводив маленьку мордочку з молочною краплою на бороді і незграбно вилазив з молочної купальні. Ще не мійчи ходити, він лише, непевно, котився боком і навскоси у невизначеному напрямку за дещо п'яною і хиткою траєкторією. Панівними в його настрої були засадниче і невразне скигління, сирідство і безпорадність, неспромога бодай чимось заповнювати життєві прогалини між радощами споживання їжі. Це виявляло себе в непродуманості і непослідовності рухів, як і в несвідомих нападах суму, жалісливим скавучанням і нездатністю знайти собі місце. Навіть у глибинах сну, змушений задовільняти потребу в доторках лише притулянням до власної ж особи, згорнутої тремтливим клубком, він не міг позбутися самотності та бездомності. Ох, життя молоде і слабке, випущене з доброї, знайомої, темряви, з теплого затишку в материнському лоні до чужого і великого, разюче світло освіту, як же воно щувлиться і пручається, як відмовляється приймати цю підсунуту йому забаву, зіткане зі спротиву і нехоті. Але поступово малий Німрод, примітка Німрод, біблійний герой, нащадок хама, син куша, Німрода представлено як великого мисливця і засновника міст у землі Шінаар, у переносному значенні досвідчений мисливець. У Шульцовому домі справді був пес на ім'я Німрод. Дивись регіони великої єресі Фіцовського. Але поступово малий Німрод починає вживатись у смак буття. Виняткове підпорядкування материнської проєдності поступається місцем зацікавленості різноманіттям. Примітка проєдність – поняття, що походить із однієї стечі класичного індуїзму – веданта, що єдиною реальністю вбачає безособовий абсолют – брахман, спопуляризований – під кінець XIX -го століття головним чином завдяки Шопенгауеру, тут у жартівливому сенсі. Світ починає розставляти свої пастки, невідомий, проте чарівливий смак усілякого їдла, чотирикутне ранкового сонця на підлозі, що на ньому так хочеться полежати, рухи власних кінцівок або хвоста, що кокетливо запрошує до гри самим собою, песто ще людської руки – від яких поволі дозріває деяка самовпевненість і з'являються веселищі, які, розпираючи тіло, народжують потребу цілком нових, гвалтовних і ризикованих рухів. Усе це підкуповує, переконує і заохочує прийняти, погодитися з експериментом життя. І ще одне. Німрод починає розуміти, що те – Чим його тут спокушують, попри позірну новизну, є насправді таким, що вже було, безліч разів було, безмежно багато разів. Його тіло пізнає ситуацію, враження і предмети. За великим рахунком, усе це не надто його дивує. Потрапляючи щоразу у нову ситуацію, він пірнає у свою пам'ять, у глибину пам'ять власного тіла і шукає навпомоцьки, Гарячково і трапляється, що знаходить у собі відповідну вже готову реакцію. Мудрість поколінь, закладена в його плазмі, в його нервах. Так і знаходить певні дії, рішення, про які не знав, що вони вже дозріли в ньому, вже чекали на те, щоб вистрибнути. Обставини його молодого життя, кухня з пахнючими баняками з ганчірками, що просякли складними і загадковими пахощами, зі шльопанням аделинених пантофлів, зі галасливим вертінням, уже не лякають його. Він уже звик до думки, що то його володіння. Тут він обжився і почав розвивати щодо них невиразне почуття належності, септу вітчизни. Хіба що звалювався... На нього неочікуваний катаклізм у вигляді шурування підлоги, падіння законів природи, струмні теплого лугу, що підмивають меблі, і загрозливе шамотання аделених щіток. Однак небезпека минає, заспокоєна і нерухома щітка лежить у кутку, підлога висихаючи приємно пахне мокрою деревиною. Німрот, повернувшись до своїх законних прав і свобод на власній території, відчуває живу потребу зцапати зубами старий килимок і з усіх сил шарпати його в різні боки. Заспокойні стихій наповнює його невимовною радістю. Зненацька він стає як укопаний, перед ним за якісь лише три собачі кроки пробігає чорна Гедота. Створіння, що дрібодить на прутиках незліченних, напівзігнутих ніжок. Страшенно вражений, німродводить поглядом за діагональним маршем лискучої погані, напружено стежачи за її пласким безголовим і сліпим тулубом, що його несе на собі шаленну рухливість павучих кінцівок. На це видовисько щось у ньому назберуться, дозріває, Пучняві щось таке, що сам він ще не розуміє, щось наче гнів або страх, але радше приємний і поєднаний із дружем сили, певності, агресивності. Тож він раптово припадає на передні лапи і видає із себе раніше незнаний голос, чужий зовсім не схожий на звичайне скавоління. Видає його раз і вдруге, іще тоненьким дискантом, який щоразу ламається. Проте дарма він апелює до потвориці і новою в раптовому натхненні народженою мовою. Тарганячий розум не сприймає такі тиради, і комаха продовжує свою діагональну мандрівку до кімнатних закамарків, просуваючись у згоді з освяченим вічністю ритуалом. Хоч там як... Але ненависні почуття в душі собачати ще не набули тривкості й сили. Щойно пробуджена радість існування перетворює всі емоції на веселощі. Німрод усе ще погавкує, але сенс того гавкання непомітно змінився, і воно стало пародією на себе, за великим рахунком пранучи висловити невимовну втіху від забави життям, сповненою пікантністю, несподіваними афектами та пригодами. Пан У кутку поміж задніми стінами повіток та прибудов був останній закапелок подвір'я. Найдальший його відросток замкнутий між коморою, вбиральнею та задньою стіною курника. Глуха затока – з якою вже не було виходу. То був найдальший мис, гібралтар, усього подвір'я, що розпачливо бився головою об сліпий паркан з горизонтальних дощок за ключну і остаточну стіну цього світу. З-під його замшилих балок витікала цівка чорної смердючої води, жила гнилої, масної твані, яка ніколи не висихала, Єдина стежка, що вводила у світ через кордон паркану. Але розпач просмердженого закапелка так довго бився лобом об ту перешкоду, що врешті послабив одну з найгрубіших дощок. Ми, хлопці, довершили справу і вибрали важку замшилу дошку геть. Так у тому паркані з'явився вилам наше вікно на сонце. Ногою ставши на дошку перекинутому в місток, над калюжою в'язень подвір'я міг, незенько нахилившися, протиснутися крізь шпарину, що випускала його в новий, добре провітрюваний і просторий світ. І там був величезний, старий і запущений сад. Високі груші та розложисті яблуні зрідко траплялися тут кремезними групами, обсипані срібним шелестом кипучим мережом білястих полисків. Буйна, мішана і некошена трава волохатим кожухом накривала хвилястий терен. Там були звичайні стебла лугової трави з пер'їстими вершками колосків. Були тендітні філіграни диких петрушок і моркви поморщені, чорсткуваті і духмяні листки собачої м'яти та сліпої кропиви, волокнисті лискучі бабки, посятковані ржею, що вистрелювали кетями рясної червоної кашки. Усе це сплетене до купи і пухнасте було просякле лагідним повітрям, провіяне блакитним вітром і промите небом. Залігши в траву, можна було Накриватися всією блакитною географією хмарин, дихати всією ширеченню небесної мапи. Від цього спілкування з повітрям листки пани пагани вкрилися тонесенькими волосками, м'яким нальотом пуху, гачковатою щитиною колючок, що наче слугувала для хапання, і затримування кисневих потоків. Цей білястий ніжний наліт просто-таки середнього листки з атмосферою надавав їм сріблясто-сірого відблиску повітряної хвилі, тянистої задуми поміж двох спалахів сонця. Одна ж із рослин, жовта і наповнена молочним соком у блідих стеблинах, Виділяла зі своїх порожнистих паганів вже тільки саме повітря, лише самий пух у вигляді пір'їстих молочних кульок, що розвіювалися з вітром і безгучно всякали у блакитну тишу. Сад був розлогий і розгалужений на кілька відростків, містив у собі різні зони та настрої. З одного боку, відкритий, сповнений молока небес і повітря, він підстиляв небу свою найм'якшу, найніжнішу і найпухнастішу зелень, але спадаючи вглиб довкола відгалуження і занурюючись у тінь між задніми стінами покинутої фабрики п'ятних вод і довгою, напівзаваленою стіновою стодоли, виразно тьменішав. І там він уже був не садом, а пароксизмом шаленства, вибухом сказу, цинічною безсоромністю та розпустою. Там, догоджаючи власним схильностям, розбещено паношилися пусті здечовілі капустини лопухів, величезні відьми, що серед білодня так і вилазили зі своїх широких спідниць, ніби скидаючи їх із себе одноподні, аж їхні здуті, шелесткі діряві лахмани, ошалілими клаптями засипали з це сварливе байстрюче поріддя. А захлані спідниці пухли і розлазилися, громадилися одні на одних, штовхалися, і перекривалися навзаєм, продираючись набряклою масою листяних блях, аж під низьку стріху стодоли. Це було там, де я й побачив його єдиний раз у житті, о непритомній від спеки полудневій порі. Була мить, коли час дикий і збожеволілий, виламується з одноманіття подій, і ніби втеклий волоцюга, жене з криком через поля навпростець. Тоді літи, вирвавшись під контролю, росте без рахунку і міри на всьому просторі, повсюдно, з диким розмахом, подвоївшись, потроївшись, переростає в якийсь інший химерний час, в незнаний вимір, у безум. У такій порі мною заволодівало шалене бажання ловити метеликів, справжня манія переслідування цих мерехтливих цяток цих блідих і білих клаптиків, що дрижали в розпеченому повітрі неправильним зигзагом. От тоді й трапилось таке, що одна з тих летючих яскравих цяток розпалася на дві, а відтак на три, і та тремка, сліпучо-біла трикрапка повела мене ніби блудний вогник крізь зарості будь що згорали на сонці. Лише на межі з лопухами я спинився, не зважуючись поринути в цю глуху западину. Тоді я раптом побачив його. Попахви в лопушинні він сидів навпочепки. Я дивився на його кремезні плечі у брудній сороці та вислила хміття сордута. Причаївшись, ніби перед вистрибом. Він так і сидів. Його згорблені плечі було наче придавлено якимось тягарем. Його тіло тяжко надималося з натуги, а з мідного, лискучу від сонця обличчя стікав під. Застиглий він, могло здатися тяжко над чимось працював, непорушно борюкаючись із якимось величезним баластом я стояв нашпилений на його погляд, яким він узяв мене мову кліщі. Це було лице волоцюги чи п'яниці? Жмут немитих пасем звикрювався над високим і випуклим чолом, що нагадувало обточений річкою камінь. А проте воно було поране глибокими борозними. Невідомо, чи то біль, а чи палючий сонячний жар, чи може нелюдська напруга увентилася в це обличчя і напнула всі його риси так, що вони готові були тріснути. Чорні очі впилися в мене з усією силою межового розпачу і болю. Вони дивилися на мене і не дивилися, бачили мене і зовсім не бачили. Це були готові луснути кругляки напружені болем найвищої стадії чи, може, дикою втіхою натхнення. І раптом за тих натягнутих до тріскання рис вилонилася якась жахна, спотворена стражданнями гримаса, і вона росла, вбирала в себе той шалте натхнення, набрякала ним, вилонювалася все більше, аж поки не прорвалася харкітливо ревким кашлем сміху. Цілком приголомшений, я побачив, як він, загурготівши сміхом і широких грудей, став поволі підводитись, і згорблений, мов горила, притримуючи руками лахміття штанів, що злітали з нього, почвалав навтяки через розхвильовану бляху лопушні довгими стрибками. Пан без флейти!» що сполохано зникає у своїх рідних хащах. Пан у грецькій міфології – бог пастухів, який опікується стадами, часто зображуваний як чоловік з ногами, рогами і вухами цапа, що грає на флейті. Постать пана була наскрізним мотивом у літературі та мистецтві на зламі XIX і XX століть приважно символізуючи вітальність і активість. ПАН КАРОЛЬ Супутніми пополоднями мій дядько Кароль, солом'яний вдівець, вирушив у бік літньої хати, розташованої за годину пішої ходи від міста, до дружини і дітей, які перебували там на відпочинку. З моменту, коли дружина виїздила, помешкання стояло неприбраним, а ліжко жодного разу не застеленим. Пан Кароль повертався додому пізно вночі, виснажений і спустошений нічними гульками, крізь які його волохло тими спекотними і порожніми днями. Земля та зимна, дико покойовджена посіль, бувала для нього в такі хвилини. Блаженною пристанню, рятівним островом, до якого він припадав рештками сил, ніби вижилий у кораблетрощі після багатьох днів і ночей борсання посеред збуреного моря. Навпомоцьки в темряві він добирався до білястих гір і провалювався поміж хребтів та западин холодного пір'я, засинаючи в невідомому напрямку. Часто навспак, часто з головою – Звішеної донизу, Упиваючись тім'ям У пуховий м'яку ж постелі так, Ніби прану у вісні просвердлити, Наскрізь пронизати Масивих тих перин, Що їх наростила ніч. Не прокидаючись, Він бурюкався з постілю, Ніби плавець із водою, М'яв і місив її всім тілом, Ніби велетенську діжу з тістом, Що в неї западав, Прокидався ж у світанковій сірості, тяжко дихаючи і обливаючись потом, викинутий на берег постільного звалища, яке так і не зміг побороти в запеклому нічному двобої. Так він засинав до пізнього предполудня, подушки ж тим часом укладалися великою білою пласкою рівниною, що нею і мандрував його заспокоєний сон. Цими білими гостинцями він поволі вертався до себе, до дня, до яви аж урешті розплющив очі, мов законялий пасажир від зупинки потяга. У кімнаті панував застійний півморок з осадом незлічених днів самоти й тиші. Лише вікно окопило ранковим роїнням мух, і штори палакотіли жаром. Пан Кароль визівав зі свого тіла з його найглибших ям рештки вчорашнього дня. Це позіхання... Ловило його, мов конвульсії, ніби хотіло всього вивернути. Так, він вичавлював із себе той пісок, той баласт, неперетравлінь залишки учора. Попустивши себе в такий спосіб і трохи звільнившися, він вносив до записника видатки, підраховував, перелічував і мріяв. Потім довго лежав нерухомий зі сканими очима водянистого кольору, вологими і випуклими. У млявому півмороці кімнати, підсвітленому відблисками спекотного дня за шторою, ті очі, в маленькі люстерка, відбивали все, що блищить. Білі сонячні плями у віконних шпарах, золотий прямокутний штор, у них, мов у краплі води, повторювалася ціла кімната з тишею килимів та порожніх крісел. Тим часом день за шторми все вогнисті шебринів дзещанням ошалілих від сонця мух. Вікно не могло вмістити в собі тієї білої пожежі, і штори аж умлівали від сліпучу обріжу. Тоді він вибирався з постелі і протягом певного часу сидів на ліжку, постогнуючи. Його тридцятикількарічне тіло – вже почало гладчати. У цьому організмі, ледь набряклому жиром, вимученому тілесними зловживаннями, але все ще сповненому буйних соків, уже, здавалося, тихо визрівала його майбутня доля. Коли він сидів отак у несвідомому вегетативному безрусі, перетворившися весь у дихання, циркулювання, у глибоке пульсування соків, з надрі в різних місцях заросло волоссям тіла, починало пробиватися якесь незнанне, невисловлене майбутнє, ніби потворний наріст, що чудернацько збільшується до небачених параметрів. Він, утім, не дивувався, поза як перечував тотожність із тим невідомим та велетенським, що мало ще настати, і ріс разом із ним, не чинючи спротиву, в дивній згоді, в заціпанінні сумирного жаху, розпізнаючи себе прийдешнього в отих колосальних патологіях і фантастичних наростах, що визрівали перед його внутрішнім зором. У такі хвилини одне його око дивилося ледь зезувато, ніби прозирало в інший вимір. Потім із того бездумного очмаріння, з далеких засвітів, він повертався до себе і поточного часу починав знову бачити свої ступні на килимах, повні та жіночні, і поволі витягав золоті запинки з манжетів сорочки. Відтак ішов на кухню, знаходив там у затемненому кутку відерце з водою, Кружало тихого, чутливого дзеркала, що лежало на ньому, як єдина жива і обізнана істота в цьому порожньому житті. Наливав до тазу води і шкірою куштував їм лявий та застоєний, солодкаво-мокрий дотик. Довго і старано справляв туалетні потреби, не поспішаючи і роблячи паузи між окремими підходами. А помешкання порожні і запущене. Не любила його, тож меблі і стіни стежили за ним з мовчазним осудом. Заходячи в їхню тишу, він почувався чужинцем у цьому затопленому підводному королівстві, в якому тягнувся інший окремий час. Відкриваючи власні шухляди, він почувався злодієм і мимоволі ходив навшпиньки, намагаючись не розбудити понад усяку міру голосного відлуння, котре тільки вичікувало найменшого приводу, щоб вибухнути. А коли, врешті, тихо пересовуючись від шафи до шафи, він одне по одному знаходив усе необхідне і завершував умивання, зосібіч оточений меблями, що мовчки терпіли його коло себе з відсутніми мінами, коли врешті був готовий то вже на виході з капелюхом у руці починав соромитися того, що навіть і в останню хвилину не зміг відчукати слова, які перервали цю ворожу мовчанку, і відходив до дверей зментежено, повільно, спохиленою головою, в той самий час, як у протилежний бік у глиб дзеркала неспішно віддалявся хтось, назавжди повернутий спиною крізь порожню анфіладу кімнат, яких не було. Цинамонові крамниці У найкоротшій вічно заспані дні зими, що з обидвох боків ранкового та вечірнього, були пообгортовані хотряними отрочками присмірку, коли місто дедалі глибше розгалужувалось у лабіринтах ночей, насилу вертаючи до тями протягом коротких світанків, батько був занапащений, запроданий, заприсяглий сферам іншого. Його обличчя й голова в такий час буйно і дико заростали сивиною, що стирчала хаотичними вігтями, щетиною, довгими пучками, що вистрілювали з бородавок, носових дірок і брів, усе це надавало його фізії подобозне старого, нашорошеного лиса. Його нюх і слух надзвичайно загострювались, а змінливості його мовчазного і напруженого лиця ставало ясно, що за посередництво цих двох чуттів він у весь час контактує з невидимим світом темних закамарків, мишечих нір, трухлявих порожнин під підлогою та коменових нутрищів. Усі нічні тріски та хрускоти потаємне скрипуче життя підлоги знаходяться Неодноразово він стріповав пальцями, тихенько посміючись до самого себе, на знак того, що вибрики тієї невидимої сфери робляться надно абсурдними. В такі хвилини він змовницьки переглядався з нашим котом, який так само втаємничений, підводив свій цинічний і байдуже зверхній посмугований писок, знудьгованим, мружучи вузькі щілини очей. Під час обіду траплялося, що батько зненацька відкладав у бік ніж та веделку, а з під шиєю, зав'язаною свередкою, привставав на котячий штиб на кінчиках пальців, крався до сусідніх дверей пустої кімнати і з якнайбільшою обережністю зазирав крізь парину замка. Відтак повертався до столу Ніби присоромний, зі зніченою усмішкою щось помуркуючи і невиразно бормочучи, і таким чином, продовжуючи занурення у свій внутрішній монолог. Щоб його бодай трохи відволікти і якось відірвати від нездорових досліджень, мати витягала його на вечірні прогулянки. Він ішов мовчки без опору, але й без радості. Розсіяний і Духом відсутній. Якось ми навіть пішли до театру. Отож ми знов опинилися в тому великому, погано освітленому і брудному залі, що повнився людським оспалим гомоном і безладним шамотінням. Але щойно ми перебрели людське стовпище, як перед нами ніби схил інших небес виникла величезна світлоблакитна завіса. Мальовані рожеві маски з надутими щоками купалися в її безмежно широкому полотняному космосі. Ті штучні небеса росли і розпливалися вздовж і впоперек, сходячи величезним духом пафосу і жестів, атмосферою штучного і блискучого світу, який саме зводився на лунких хрестовиннях сцени, трепет, що перебігав по всьому обличчю того неба, подих широчезного полотна, що від нього росли й маски, зраджував ілюзорність небосхилу, викликаючи те тремтіння дійсності, яке ми в метафізичну хвилину відчуваємо як меготіння таїни. Маски тріпотіли червоними повіками, кольорові губи нашіптували щось безгучне. Я вже знав, що наближається мить, коли напруга тайни досягне зеніту і тоді набухне небо, завіси справді трісне. Звиється догори і проявляться речі нечувані та сейливі. Однак мені не дано було дочекатися того моменту, поза як батько саме почав виявляти певні ознаки занепокоєння. Він хапався за кишені і врешті заявив, що забув портмоней з грошима та важливими документами. Після короткої наради з матір'ю, в якій Аделину чесність було піддано квапливо узагальненій оцінці, Мені запропонували вирушити на пошуки портмане додому. На думку матері, до початку вистави лишалося ще досить часу, і з моєю прудкістю можна було повернутися цілком своєчасно. Я вийшов у зимову ніч кольорову від небесної іллюмінації. Це була одна з тих ясних ночей, коли зоряний небозвіт. Настільки просторий і розгалужений, що вже аж ніби розпадається, розламується і ділиться на лабіринти окремих небес, достатніх, щоб забезпечити собою цілий місяць зимових ночей, а також накрити своїми срібними і мальованими абажурами всі нічні явища, пригоди, авантюри і карнавали. Непростимою легковажністю є такої ночі посилати малого хлопця з важливою та пильною місією, адже в її напівосвітлені вулиці збільшуються, переплутуються і міняються між собою місцями. У надрах міста відкриваються, так би мовити, подвоєні вулиці, вулиці-двійниці, фальшиві і оманливі. Зачаровано схиблена уява, витворює примарні міські мапи, начебто здавне відомі, що на них оті вулиці мають свою назву і місце, а ніч у своїй невичерпній плодовчості не знаходить собі кращих занять, ніж вигадувати все нові конфігурації. Ці спокуси зимових ночей зазвичай починаються невинною забаганкою трохи скоротити свій шлях і скористатися незвичним, але швидким варіантом. З'являються звабливі комбінації перетину з вивистої мандрівки якимось іще не випробованим маршрутом. Але того разу все почалося інакше. Пройшовши лише кілька кроків, я зауважив, що немає на собі пальта. Хотів повернутися. Однак, за це вже здалось мені непотрібною втратою часу, оскільки ніч аж ніяк не була холодною, навпаки, потятою жилками дивного тепла, подихами якоїсь несправжньої весни. Сніг поскручувався білими баранцями, невинним і ніжним руном, що пахло фіалками. У таких же баранцях розчинилося небо, на якому двоївся і трився місяць, демонструючи тим помноженням усі свої фази та позиції. Небо того разу оголювало свою внутрішню конструкцію немов у багатьох анатомічних препаратах, що показували спіралі та шири світла, розтадай, зеленуватих брил, ночі, плазму, космосу, тканину, нічних марів. Такої ночі неможливо, йдучи підвальною чи котроюсь іншою за тих темних вулиць, які є зворотним боком чи топаковитвором чотирьох ліній ринку, не згадати, що оцій пізній порій часом трапляються ще відчиненими деякі з дивовижних і таких притягальних крамниць, про які забуваєш у звичайні дні. Я називаю їх цинамоновими через темну обшивку їхніх стін – їх це на моновий колір. Ці справді шляхетні, відкриті до пізньої ночі заклади назавжди стали центром моїх палких мрій. Погано освітлені, тмніти та вручисті їхні приміщення глибоко пахли фар Примітка індиосиній барвник, що його раніше отримували з листків рослини з одноіменною назвою, що походить із Малайського архіпелагу. «Можна було знайти каніфоль із Малабару», примітка Малабар – тверда живицева маса, що використовується для ранні смічків, влудінні, миловарстві. Малабар – південна частина південно-західного узбережжя, що тянеться від Гоа до мису Коморін. Можна було знайти яйця екзотичних комах, папуг, туканів, саламандр і василісків, корінь мандарагори, Нюрнберзькі механізми – гомункулісів у вазонах, мікроскопи й біноклі, а понад те рідкісні надзвичайні книжки, старі фоліанти, де повно дивовижних гравюр та приголомшливих історій. Примітка. Василівський тут швидше за все... Деревна ящірка з родини Легуан. Цією ж назвою проте означають легендарну потвору півня і змійним хвостом та жаблячими очима, що вбивала поглядом. Мандрагора, рослина з родини Пасльонових з великими. Дзвоноподібними квітами та їстівними плодами. Росте на теренах середземномор'я в Гімалаях та Західній Туркменії. Її потовщений корінь, що нагадне фігурку людини, в давні часи вважався магічним засобом, передусім лікувальним. Нюрнберзькі механізми швидше за все йдеться про механічні пристрої та іграшки, важливим центром виготовлення яких було німецьке місто Нюрнберг. Гомункулус у вазонах чоловічок карлик, що його згідно із середньовічними поглядами, начебто штучно створювали алхімики в ретортах. Пам'ятаю тих старих і статечних продавців, які обслуговували відвідувачів із опущеними очима у стриманому мовчанні і повнилися мудрістю та розумінням їхніх найпотаємніших бажань. Та найменше мене притягувала певна кригарня, в якій мені, зриваючи завісу здражливих і п'янких секретів, одного разу вдалося погортати рідкісні, заборонені видання – публікації таємних клубів. Так рідко траплялася нагода відвідати ті крамниці, та щоб і на додачу з невеликою, проте достатньою сумою грошей у кишені. Не можна було ніяк пропустити ту оказію, попри важливу і покладену на мою старанність місію. Слід було, згідно з моїми розрахунками, пуститися бічною вуличкою, минути дві або три поперечні, і таким чином дістатися вулиці з нічними крамницями. Це віддаляло мене від цілі, але запізнення можна було надолужити, якщо повернутися дорогою на соляні жупи. Окрилений прагненням потрапити до цинамонових крамниць, я збочив у відому мені вулицю і не йшов, летів, пельноючи за тим, щоб не збитися. Так я минув уже третю чи четверту поперечну, а у Мрійної вулиці все не було. До того ж навіть розташування вулиць не відповідало очікуванням. Ні де, ані натяку на крамниці я йшов вулицею, будинки якої не мали жодної брами, тільки щільно, позамикані вікна, що сліпили відблисками місяця. «По інший бік цих будинків мала б тягнутися потрібна мені вулиця, з якої до них будинків і заходять», – думалось мені. «Я стривожно пришвидчив ходу, подумки вже відмовляючись від крамничих відвідин, тільки б якомога скоріше вибратися звідси на знайомі терени міста». Кінець вулиці блищив, мене огортав неспокій, куди вона може привести, Я вийшов на широкий, з рідкою забудовою гостинець, дуже довгий і прямий. Тут таки мене огорнув дух неосяжного простору. Там, при самій вулиці або в глибині садів, стояли мальовничі вілли, штовдерні будинки батіїв. У прогалинах між ними винілися парки та садові мури. Усе разом здалека нагадувало вулицю Лишнянську в її нижчих і рідко залюднених околицях. Місячне світло, розчинене в тисячах баранців, в срібній небесній лусі було бліде і ясне, як у день. Лише парки й сади чорніли в цьому срібному краєвиді. Вильно придивившись до одного з будинків, я дійшов висновку, що переді мною задня ніколи досі не бачена стіна будинку гімназії. Я саме доходив до брами, яка на моє здивування була відкрита, а сіни освітлені. Увійшовши, я опинився на червоній дорізці в коридорі. Я мав надію, що зможу непомітно прокрастися через будинок і вийти з передньої брами, Скоротивши добряче шлях, мені пригадалося, що оцій порі в залі професора Арента повинен би відбуватися один із тих позапрограмних уроків, що проводилося пізно ввечері. Ми збиралися на них узимку, палаючи шляхетним запалом, який нас надихнув той прекрасний учитель поправлятись у малюванні. Невеличка групка найстаранніших майже губилася у великому темнуватому залі, на стінах якого побільшувалися і переламувалися тіні наших голів, що їх відкидали дві маленькі свічки, запалені в шийках пляшок. Щиро кажучи, протягом тих уроків ми малювали не так уже і багато, а професор не ставив перед нами надто конкретних вимог. Декотрі приносили з дому подушки і вкладалися трохи подрімати на партах. І лише найретельніші малювали коло самої свічки в золотому кружалі її сяєва. Зазвичай ми довго чекали професора, нудьгуючи в сонних розмовах. Урешті двері його кімнати відчинялись, і він заходив, малий, з красивою бородою, езотерично усміхнений, стримано мовчазний, сповнений аромату таємниці. Він різко замикав за собою двері кабінету, крізь які за його спини